Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahu jazzalla jor falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojm. Losim Allahu jazzalla qe ti bekon takimet tona ti bën të dobishme për neve në jetën e kësaj bote dhe shpotëmtare për neve ditën e gjykimit ndër rolazar në dy takimet e kaluara kemi folur për një nga adhurimet e mëdha të zemrës për të shpresuarit në Allahun e mëdhënuar. Dhe para kësaj teme në dy takime të tjera kemi folur për dashurinë ndaj Allahut të mëdhënuar. Dhe kemi thënë se renditja që kemi përzihedur ta ndiejim kur flasim për veprat e zemrës është që ti japim përparësi veprave mbi dhe të cilat ndërtohet adhurimi ndaj Allahut te barekote ala. Dhe kemi thënë se shtylla të adhurimit janë dashuria ndaj Allahut, të shpresuarit në të dhe ka mbëdu sot të flasim pa frikën ndaj Allahut te barekote ala. Prandaj edhe frika ndaj Allah xhallahu ala është një adhurime e madhë e çka padoshem dietarët i kanë kushtuar një shpjegim të gjer duke përfshirë ashtu pikat të shumta të, të rëndësishme që e bëjnë shumë të qartë dhe gjithashtu e shfaqin edhe rëndësine madhe që e ka kjo adurim në raport me Zotin Gjellë Gjellë Pa dëshim se frikan dhe Allah Gjellë Gjellë është reflektim i drej për detjt i imanit i besimit të detjt në Allah në dhe kurdo që ka arritur shkall të lartan jetë në kësaj bote kurdo që ka arritur suksese edhe në këtë bot edhe në botën tjetër pa tjetër ka qenë i pajisur dhe e ka pasë në regull këtë adorim, dhe tuar Allahu Gjallahu Ala. Të padushim se, frikan dhe Allahu Gjallahu Ala nuk është diq e që ditëshme, kur kjetë parasysh nga kush vjen dhe në drejtim të kujtë bëhet. Andaj është një frik që vjen nga një rab i dabët, nga një rab, nga një kryes, e cila padushim se në shumë që është jetë të vetë në varet, nga rrethonat e jashtme asgjë nuk ka në dorë të vetë e kështu mërat është shumë normale që kjo krijesë të ndruaj të ndruar vëllezër dhe motra në raport me Allahun xhallahu ala i cili është i gjithfuqishëm i cili është furnizuesi i cili çdo gjë që ka ndonëti është normal që kjo krijesë të ketë frikë ndaj Zotit xhallahu xhelalihu mirëpërkjo frikë nuk është nuk është thjesht një ndjenjë nuk është thjesht një, një përiyetim por është një adurim në vete që përfrin shumë pika dhe shërimet të nevojshme të cilat dhe të mundohem ison dhe të shpallosim me lejnë e lotë të mërnuar. Nuk është përqëllim gjithashtu kër flasim për friken, do tëtë të aja që dikush mund të kuptonë si një loj trishtimi, apo panike, apo shgënimi e kështëmërrat. Për kondrozi, do të mësojmë si kur që kemë përmandur e të kvdekja dhe gjithashtu edhe po e përmendem tek frika ndaj Allahut Azza Xual, edhe pse emën e ka frika ndaj Allahut. Edhe pse normalisht kërkon që të kemi një frikë, sikur çota shpjegojmë, për magjithat, kjo frikë nuk është asjë tjetër përveçse plotësim i të shpresuar të Allahu Xhela uala. Nuk bie ndesh me të, as nuk e kundërshton, as nuk e do të thotë cungon, por përkundrazi, frika ndaj Allahut e plotson dhe e fut në funksion në mënyrë të mrekullueshme të shpresuar të në langëgjën leuale dhe e kunder ta, që inshallah në një pik të posashme dhe të shërujmë këtë qështje që si komunikon me zvet e frika, me shpresën dhe e kunder ta. Por para se të fillem të flasim për disa pre pikave të kësajteme, normalisht është mirë që në fillem të përmendim definicionin apo kuptimin e frikës si pas kuptimit shëriatik. Nga se si, normalisht edhe në gjurë në gjuhën të në Shqipe, posa tua frikë ka të bëjë me një shqetsim, apo ka të bëjë me një dhe më thonë ndjenë që njëri ju druhet nga diçka që nuk din që farë të të ndohet, e kështu më rrath. Ndërsa në rafjë shriatik, në basa saj që flasë në argumentet, frika, ndaj Allahut Azogjall, i ka tri elemente themelore, si kurse ka qire dhe të shpesuarit, njëtë edhe frikën dhe Allahu gjallëvala i ka tri elementet themelore. Djetarë ka nëse frikën dhe Allahu të është një ndjenë e cilë e bënë robin të mos ndijetë rahat, për atë që mund të ndodhë nga e keqen të armen, kjo është ty lë e parë. E dyta, është gjithashtu një ndjenë që nuk e lenë rahat dhe komatë robin, në Afrikëse po e humb të mirën. Dhe e treta shtyllë është der kjo nuk bëhet në bazë të imagjinatës, apo nuk ka diçka imagjinare, por bëhet për shkak të shenjave të qarta që e, e bëjnë meritore kët frik në këto dy rrofsha. Çfarë më kupton kjo? Njeri u tundur lazem nitnë kësaj bote ose është në kërkim të diçkafit që i sjell lumturi, i sjell kënaqësi, i sjell qetësi ekse çme radh. Njerëzit janë kërkim të kësaj, ose në anën tjetër të janë i këngëdij që i shqetëson, që i frikëson nga ndonjë dë dënë, nga dë ndryfat kërcësi, eventuale që mund ti godat. Njeriu është njeriu është mes katër e dy, dy pikave. Dhe normalisht çfarë bën njeriu që t'jetë në kërkim të kësaj të mirë? dhe qëfare bënë njërën të jetë në ike nga jekeqe, shenjat e caktuara që e bënë të jetë në këtë dritim dhe e bënë të ike nga dritimi tjetër. Prandaj, gjithashtu të edhe në raport me Allahët Azugjel. Frikan dhe Allahët Azugjel lewale është, si kurse dhe dhe të përmenim të lojët dhe gratë e frikës, është ike nga denimi Allahët Azugjel. Dhe gjithashtu të frika, e humbje sa sa që duhet ta kemi nga Allahu Xhe Lewala, edhe në të dyja rastet kemi arsye pse ti kemi frikë. Kemi arsye, nuk është as frikë e imagjinuar, nuk është e trilluar, por është reale, e arsyeshme. Prandaj kur dikush ka frikë nga dënimi i Allahu Xhe Lewala, a është kjo trılım apo është e arsyeshme më pas frikë, por të arsyeshme. Prandaj këto janë shtyllat e frikës ndaj Allahut Te bara kautaala. Normalisht Do të bëna edhe më qartë, do të shpjegoj më tej për tek pikat vijuese me lenë Allah të më ndihmuar. Dë si shikojë firma nda më herët ky ibadet është një nga ibadetet, nga adhurimet më të rëndësishme që e përmirësojnë, që e përmirësojnë raportin e robët me Allahun Azxhal. Po të mos ishte frika ndaj Allahut Azxhal lewala, do të pristej sistemi raporti me Allahun Azxhal lewala, nuk do të ekzistonte ky raport i mirëfillt. Prandaj dha ata që kanë menduar Se Allahu adhuruat vetëm në përmes dëshurisë Nuk kanoj të ja kemi friken Këta kanë devju Nga se njerëzit më ditu parla në Gjellewala Ja kanë pas friken Por kur kjo friken mërkuptim të dur Kur një cidur Pra ndaj mungesa e frikës Nuk arsuetot me asgjë Nuk plecojt asme shpres Nuk plecojt asme dëshurit asme asgjë Për kundra zi Mungesa e frikës në Allahu Gjellewala Debalansan të gjithë Adhurimet e tjera dërso prezendës e Afrikës, prezendës e Afrikës bëndë që njeri u t'i kete balansuara shumë aspekte tjera të adhurimit dhe raporte më allonjëllë e Walla. Përëndaj, sot ka njerët të zëtë nuk preferojnë për shambullë të dëgjojnë t'i shka që i frikësal, të dëgjojnë t'i shka që i ndonë të kufinit saktuar për mes një lejtë kërsnimi, ka ndërshirë të din për gjenetën nëse për allonjëllë e Walla, vetëma që u ashton shpresin dhe dashurin dhe normalisht kemi thështë kjo është e do mëzdo është, mështë elementare duhet por nuk duhet jetë në logaritë të adhurimit të frikës nga se kanë orë diso njerët të, të Hazen al-Basiur, Rahim e Hullah dhe i kanë thënë i kanë thënë, o imam ne porri me diso njerëz porri me diso njerëz të cilët po në kërcënojnë dhe po në ashtojnë frikën Deri sa so, po prej kem kufin e shpresës Dhe kemë mundësi që të rrimi me disa njerët e sëllet Do tëtë të, Si kur të parët në ashtu i friken Këta në ashtu i shpresën Me cilë të shmës mili të rrim A mënet me këta, me këta, me këta mënet ma shumë Në manisht, na këna me spegu si balansuot kjo Por gjandje e shumit se njerët e nështë Në përgjigjën e Hazen al-Basriut Ka thënë imam Hazen al-Basriut Rahimullah të qëndrosh të shoqërohesh me ata që të friksojnë, që nëse ti je i sigurt, është më e mirë se të rrish me ata që sot të sigurojnë e nesër të kesh frik. Dikush ti hap siguri të madhe sot këtë botë, po siguria pa kontrolluar dhe shpresa tëpruar ka mundësi nesër me të rrezikuar me frik ditën e gjykimet. Do të thotë dikush që sot ndoshta të frikson pak më tepër, kërson pak më tepër. Apo, por me qëllim është që For mos i duash që nesër sigur të jesh i sigurt tek Allahu Xhelalu Elauala, kjo është më e mirë se sa para që e përmendëm. Prandaj është e rëndësishme frika. Është e rëndësishme. Madje, madje është vendimtare, sikur se seca për të balancuar edhe pjesën mbetur të adhurimin te Allahu Xhelalu Elauala. Dhe, dhe sikur që e përmenda, çdo adhurim tjetër, qoftë edhe dashuria, qoftë edhe të shpesuara te Allahu, atë çka do çoft tjetër, nëse mungon frika apo nuk është e balansuar si duhet me pjesët e tira të adurimit, pa dushim se edhe pjesët e tira të adurimit dhe balansuar nuk janë në regull si duhet. Dhe aja që e shfaq shumë drejt dhe në mënyrë të drejt për drejt, rëndësini këtë adurimi janë dhe të fjalët e Allah u Gjallahu Ala dhe janë gjithashtu edhe hadith e pegamirit sallallahu al-sallam. Nësa vende në Koran, Allah u Gjallahu Ala ka lavdruar njerëz dhe ka përmandur sukses në tyre që e ka në rritur për mes frikis në Allahot Azzajal dhe gjene këtë ajat që Allahot Azzajal nësul e rrahman në ajetin 14 e jasht Allahot Azzajal a thot wa li men khafa me kama rabbihi jannetan Allahot Azzajal a thot wa li men khafa aj që idruhat aj që ka frik nga qëndrimi para Allahot ati i takojnë dy gjenete, ju nja. Nga se dikush mund dhe pëse sa gjenete janë, në tërsi është një gjenet, po në vetën e ti janë të nda në katër, si kurse ka thonë pegamberi së sëllëm, gjenetani min dheheb, dy gjenete i tërin e ari, edhe gotët e ti, edhe enët e ti, dhe gjdo gjënë e ari, edhe dy gjenete nga argjendi, gjdo gjënët e nga argjendi. Dhe ajë që, Ja ka frikën Allahot aso gjelë dhe e ka kryë këtë adhërim si duhet i takojnë nga dy, dy loje gjenetet nga dy me garantës që i ka thënë Allahot gjelë dhe kur i kam për të sotjetare pse këta i kam dy ka thënë i kam dy gjenete për, dy, për shkak se i kam bo dy pun e para një gjenet e kam për shkak të frikës dhe Allahot e një gjenet e kam për shkak të praktisis e haramet që i ka shti frikës i kam u lërgu pisa ndaj dy pun i kam bo edhe meritur në dy shpëllime, që ka në drecina Allah të të gjellë. Andaj ka dëvolime në khafe me ka me Rabbi gjennete kush ja ka friken daljes para Allah dhe qëndërimi para ti ka dy gjennete. Një gjennete ka përshkak të frikës, e merë merit në duhur. Dhe një gjennete ka përshkak të ndikimi të kësaj friken në adhrym dhe Allah të gjellë uala. Quf në largim nga harami, apo quf në zbatim të ndë një urin dhe Allah të bare kohët hala. Gjithasht Allahu jalla o'ala thot wa amma man khafa meqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa inna ljannata hiya alba'wa in sura El Nazihat na heitin katër rzait Allahu jalla o'ala thot wa amma man khafa meqama rabbi aje qi iaka friken qi ka? friken dalis par Allahot wa naha nafsa anil hawa dha an dal vait natinga pasimi i ebshet në kojtës, ju arsujës dhe besimit, aj që ja ka frikën Allah Gjallahu Ala, kja është esensa, e dy ta e ndalë vetën, kja është rezultatit përës. Andaj ka thënë, Ibni Kethiri Rahimullah në komend në këtja jeti ka thënë, është për qëllim një riu qëllim i friksohet qëndrimit për Allah o të bare këtala, andaj i druhet gjukimit Allah ndaj ti, për këtë arsujë, që të mos këtë gjukim të d ai andal vetën e tij nga çdo eps, çdo knacidhi, çdo joshje e cila është në kundërshtim me nënshtrimin te Allahu te barekote ala dhe adhurimin ndaj tij. Dhe këtu Allahu xhallahu ala edhe në të parën, edhe të dytën, këtë sukses të madh, madje suksesin më të madh që mundëriu të arrijë, e ka ndërlidhur ngushtë me çka? Me frikën te Allahu te barekote ala. Dhe kjo me kuptuar sa është e rëndësishme, sa është vendimtare dhe çfarë vlerë ka Frika ndaj Allahut xhallaxhelalahul. Gjithashtu, aya që çecar fillim. Askush nuk mund të jetë i mundë tek ti adhurime. Kto që unë skam nevojë për këtë adhurim. Kto ka nevojë dikush i cili së ka dashnin ndaj Zotit sa duhet. Apo, gjasë qysh butut ti rri për Zot, një i tutë bëj dikush që e ka armik. Apo nuk mund kuptu frika, gjëllë, një, të kuptoj qysh me pas frikë Allahun xhallaxhelalahul. Ne do ta shërojmë që po as frikë Allahun xhallaxhelalahul. Mi po frikë ndaj Allahut, dallon nga frika çdo kujt normalisht, prandajë Allahu Gjellewala përmen, se si edhe i dërguari i Allahot, Muhammedis sallallahu sallam, njëri u më i sigurët nga dëlimi Allahot, me gjithat, ja ka pas frikën Allahu Gjellewala, si kurse, thëtë Allahu Gjellewala, kull, thua i o Muhammed, inni e khafu, in asajtu rabbi adhab e jo min adhim, une, ja ka më frikë Allahot, në qovë se, e kundërshtoj nga dëlimi dhim shëmë dit në gjukimit, ka frikë, in i gaf e, e kapën fjalën un frikson un i duam un kan frik gazoti gazoti xhala Gjela xhelal huaf andaj pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka qen në kulmin e dashurisë ndaj allahut azhjal ka qen sikur se kembruan në kulmin e të shpresuar ndaj allahut azhjal megjithat nuk ka qen nuk ka qen larg frikës ndaj allahut te barakot per kundrazi ka qen kundra në kulm e kso frikës ndaj allahut te barakot madje ka thënë një sadithe Inni akshakum lilla Une jakam friken mës shumë të Allahot nga gjithju Dhe këtë e kanë dhe lidhë më një pikë që të të lasim Nga se unë e njohë Allahon mës mire Për ndaj friken dhe Allahot gjellë dhe uala Ashtë aja që E kanë pas edhe pegamber të Allahot të gjellë Edhe gjdo njëri që donë të arinë gjennet Do mësdo duhet të këtë friken dhe Allahot të barake vë të ala Andaj edhe Allahot gjellë dhe uala ka Obligohu çdo pejgamber, madje edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ç'tuamson njerëzë frikën e Allahut dhe t'i therrat që t'ia ken frikën Allahu xhalleu ala. Dhe padyshim se kjo thirrje e bën këtë ibadet obligativ, të domosdoshëm. Nuk është nga adhurimet, normalisht nga adhurimet vullnetare, por është nga adhurimet obligative. Allah, Allahu xhalleu ala në sura El-Anam thot: "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ya ila rabbihim" u anë dhirbihi ledhine e khafune te o Muhammed me këtë kuran tërjekja u vëretin mësaj, kë këm e mësu ata që kanë frikë ditër e të bimit dhe grumbullimit dhe dalës për Allah të zë gjën me një aspekt kjo është obligim thirri, sa ta kanë obligim të të këndë frikë në Allah të gjëllewala dhe dyta të ndëruar lëzër dhe motra është se kjo ajetë qarta së të regonë se ajë që dëshërën të përfiton nga Kurani, nga fjallë Allahot, nga mësimet e Allahot, përfiton si duhet, dhe ashtu si duhet, pa tjetër duhet të jaket frikë në lojë e lehoala. Ga se njëriu që nuk ka frikë a lojë e lehoala, apo dhe elezonë Kurani, mungon dikimi, mungon zbatimi, madje mungon dhe pranimi. Ata njerës përseme që e kontestun dhe një jetë kuranor, elezonë Kurani, po si muqshet menja, nuk përfiton për fransuje ju pse si amush menen ajeti kuranor nga se men dhe e gjdo kujtë shumë me vogël se që ket i të ketë mundësi të i rezistën të vërtetëve kuranore nuk ka njërit me që mbot që ka mundësi menqëria ti me te i kalu fuqin e argumentimit kuranor s'ka kështë të përën nuk e kështë të përën s'ka falë Allah u kësi njeri halë a përën asë nuk do të falë kur nga se e ka zbitë kuranin që tjetë e do tëtë Njeriu mund të mahnitet me Kur'an. Njeri mund të përutojë nga Kur'ani, por nuk ka aftësia së kapacitet intelektual që ka mundësi me gjetë Kësë mund të gjetë manksin Kur'an. Kjo s'u ndodh. E pse disa pra kundërshtojnë se bën nga mençuria, por e bën nga mungesa e Afrikës zot Allahu Xhela uala. Andaj mungesa e Afrikës bën që epshi të jetë ai që imponon leximin e Kur'anit. E kur epshi bie në dash me kërkesën e Kur'anit, atë s'po mund u shmanden atë. Jo, jo që s'mund të mahnija. Apo, po, po s'ka mund si t'frenohet epshe dhe kojtja Ga se prish shumë gjera Caktuara që njërës në mësu me e tua është të në knaci Caktuara ose në përfitimit, caktuara E këto mënyrat caktuarat të përfitimit Jot lejuar, të ndaluar Korani i prejnë, i shkurtan Dhe njëriju që nuk ka gadishmini, mu njargu për e ty në Pa dyshim se Nuk i mbede tjetër Pasja, thot Kë s'ma mu shmenën kja Sështë këja mundi që me mënd Derson qofse ki mund si me ushellu në thellësirat e shpirtit të kësaj kategorie. Dhe zemra tyra do djesh e pranon zemra, e pranon shpirti, gat se s'ka mundsi me i restituj fiorës Allah te barekuta ala t'at. Prandaj edhe kur është mëkës, ditën e, e mohonin Kur'anin, ditën se pranonin, e natën çfarë bonin, kanë rehat, ju jo, shpesh herë, shpesh herë aksidentuashin ftyr për ftyr tek shtëpia sellem, nuk e pejgamberis sa sallam duke shku fshi hurazi secillin nga tjetri që ndëgjon fjalët Allahu e Allahut te barekute alajtan nuk kam pas mundsi me rezistuar një njoçë dëgjuari fjalët e Allahut xhela wala kanë shku me shafet me ngun kuranit e kurën largu janë përplas në aty këkarda po aty kurrë ti eksumëradha tan andaj nuk kam mundsi me rezistuar mund e di kursh publikisht me me ndoshta mos me pranu kët kuran ose eksumëradh por në brendin e shpirtit e ti unë nuk e di që ka ka të njëri mërën nuk e mënë kompetent por Allah u gjallëvëra kriusi i shpirtrave dhe i zemrave që e ka zbit këtë kuran e ka zbit për shtatë shumë që të përputhet me natyren njërzore natyren që nuk e ka deviju nuk e ka qëriëntu dhe më thonë dëshuria për këtë bot apo qëfar dojtë qytë e të të të të të e shëjtonit Allah u naruat pra ndaj Allah u thotë Tëm soi ata që ja kanë frikën e Allahu xhallahu ala. Kan frikë se kanë mëdhen, më dën logarin për Allahu xhallahu ala. E këta që kanë frikë, këta përfitojnë nga fjalë e Allahu subhanahu ve teala. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot në surën Al-Mu'minun, kapitena besimtarëve dhe besimtarëve, kapitena mu'minun, kët kapitin Allahu xhallahu xhalal thot inna alladhina numran cilësit e besimtarëve. Të drejtë Dhe Allahu Jelle Ho'ala thot Inna alledhine hum min khashjeti Rabbim u shfikun Ata që nga drojja ndaj Allahot dridhen Nuk janë rahat Walledhine hum bi ajati Rabbim u minun Dhe ata që i besojnë bëndshum Ajeteve, argumenteve të Allahot në Kur'an Walledhine hum bi Rabbim la i shrikun Dhe ata që nuk i bëjnë shak Allahot në dhurim Walledhine ju utune ma atau Wa kulubum wajjila Enne hum ila rabbim rajiun E da ta të sënët janë që Japin Bëjmë putë mira Por në zamra kanë një frik Se nuk u pranuhat Dhe se kanë më këtët e ka lau me dhe në logari Ula i ka Jusari une fil kajrati Wohum le hasabikun E këta që i kanë këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe ajë që e ka këtë Allahot u laike ju sari une fil kajrat E vetëm këta e në ata të sërët Shpejtojnë ka punë të mira Apo shpejtojnë nga Punë të dobishme Ua hum le a sabikun Dhe kras shpejtimit Ata garojnë vetëm këtë mejdan Frikan dhe Allahot Gjelleona Ua ka përcaktuar shtegu në garimit Ata nuk garojnë shtegje tjera Nuk garojnë në zili Nuk garojnë në uretja Nuk garojnë në lakmi Nuk garojnë hakmarrja, nuk garojnë çka do të qoftë tjetër çë nuk u ka hi atyra. Ata ku garojnë, e kanë tani shteg. E kush i ka sjellta shteg? Frika de Allah xhallahu ala. Ky është stegu i punëve mira. A ka punë mirë? Dihet të bësh më, dihet mirë, aty garojnë njerëz të mirë. Aty i gjën ata, aty e gjen garën e hapur për të bërë sa më mirë. Dhe për t'uuar sa më tej për veprat të, të mira. E kush i ka orientuar ka ky shteg? Dhe kush i ka mësuar se ka duhet me garu Dhe kush i ka mësuar se ku duhet shpenzuar energjin Frikën dhe Allah Gjalli Huala A ka njerë që e harzën këtë energjin Ka A ka njerë që e harzën këtë kohën dhe mundin Ka Por a ka njerë që e ka frikën Allah Gjalli Huala Ka frikë si duhet Ndhe Allah Gjalli Huala Dhe e gjenë që banë pun të kota Kësë zginë Andaj Pegamberi sallallahu a sallam Ka qenë njëriu që më sumë të ja ka pas frikë në lagjën le vala A është kështu? Mirë A ka A ka Momentën nga jetë ati Që i ka që katë Bëdihava Me huvë vaktë Ska kështu? A ka ndë një moment ku pejgamberi sasallem Ka shtu i natë më dikon Ska kështu? A ka moment ku pejgamberi sasallem Ka kalun natë të, të tëra Se që shë mja këthy dikut të sabë Qile cilë natën e ka fëndu A ka kështu? Skokso. A djithë diku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dikon i cili ka hartuar strategji javore, mujore, çu's muhakmir ndaj dikujt se ka prek në zemër aq kështu, skoghtu, epsau kongstu, se ka pas frikën e Allahut azza wa jalla. Një që ka frikën e Allahut xhallahu ala, nuk ka vak më marr më shumë pun. I lan, jo që siç marr më to, po friqan dhe Allahu xhallahu. Ajo është detyrimisht e orienton në shtegun e, në shtegun e duhur. Dhe argumenti për këtë është ajeti ku Allahu xhallahu tha, "Pse ka e fillon me frikën e Allahut" e përfundon me vrinë këndë e allatë dhe në fundë thëtë u la i ke jusari unë e fil kajratë këtenë ata, që? jusari unë, shpejtojnë ka punë të mira nuk e lem për nesër, asë për mas nesër në qovë se në qovë se duhet të prolongonë në një punë, mushty apo? aja është punë e keqë kur shëtani thëtë ja, anja këthevish nesërë, se matë fortë e kam edhe eleni harranë, thërë punë të këqia lejnë, anja këqyrim, mas Dergojmë kë do ta. Nëse punën e mira vshië do ta. Ne kena gabu, apo ngutia sot sa më shpejt ja kthan. Apo se këtu është aftësia dhe shkatësia e dikujt, për tu ballavantur me kan. A ke pa po person kur dikush ja kthen dikujt merë? Valla mashallah po shpejt Tronman. Apo Tronman më ia kthy akuzën ose ofendim me ofendim. Ndërsa pak herë, thuna, mashallah, so shpejt filoni për paraj. Djehin i mu falë, me heri ka mordë të punë, po gutët, se s'ka vaktë mua pëtët. Pendaj, kanë fillu që edhe, të prishën, apo, peshoret, balansimet, e dura. E pse ka orë kjo? Mungjes e frikët dhe la gjele vala. Vëllaj në që se ka frikët dhe la gjele vala, a do të fulim që ka flasëma? A do të mirim e që ka mirim? A do të jetë jetë aksirës këtë kastë, pa për të organizuarim sa këtu. Nuk do të jetë. Por mungesa e frikën e Allahu xhallahu e ka sill këtu. Dini u çetat, do ta bëj apo me vonë zon ti a dësh timu me dëk niser, u smkaron man. Ku ka frika pra? A ndem ngon frikën e Allahut të xhallahu. Kjo mungesë e kësaj frikë bën që pastaj njëri një të jetë i pa organizuar, ti të gjithmonë shtyrje si për do ta, do ta, do ta. Dhe çdo kush për neve Kena ka një histori, apo, unë po e quajtë hidhur, po histori kena na, kena dosje, caktume, kur bie fjole për shtyrjen, apo të quajtë këso arti i shtyrjes e punëve të mira. Art, apo, do bon, subhanallah, në asim njëra, kemi, e kemi perfekcionu këtë art, sa so që për një me e kena bindë vetën se kena arsuje me shtë jofëtën. Realisht, arsuja se këzistanë, por perfeksionimi këtij arti, të cilin nuk paçon frikën po e Allahut dhe Allahja leuola, po mbihetën rahat këtë art. Apo se kur kur spiaprisht këtë arti, bile ky po shkon dukur për të perfeksionuar më mirë më mirë, saqë prej neve artisteve po krijojnë artistë të rinj që po inkuadron dit për ditë në tregun e dembelave, të cilët që 10 vjet ka një me o kur kanë ishmë buti shkala kurës kanë vota. Andaj duhet që ky treg mu mbyllet vëlla, tregu dhe klubi i dembelave. I, i, i aty që do të bëjnë në qëka të mirë, duhet më mshelë këtë klubë, me zinë gjirë, njëre për gjithë mundë, s'ka do të e bënë punë e mirë me një herë, e do të shikoj, do të rishë shirë tëjë, kënë hakëmarjen, punë në keqe, ju jo për me e këshirë me e bo, apo, por për me e largu presu e dhe shetanit, apo një herë, për me mujtë me i dhunë kohë jetë mirë punë e së mirë, fëtë. e, e kësht Kushtë ne garanton këtë dalje prej këti rethit të artistave në rethin e njerëzve reale o lapëtën. Andaj se i duke, subhanallah, nuk jena në artista veç me një zhanërë caktur të filmëve, veç këtu dhëta. Ka fillu krej tjeta në u aktrim, faktëk esishtë. Artist edhe me zotin, i dhëtë, o Allah, unë e kom njëtë, do të bëjë. Ma dje mundu të me, me, me një keqari, me thëmë Allah, gjeleva që vëqë më së të bujshë, a njëtë se ka, sëpëkha me, a këtërim për Allahot. Ta një këtërim për Allahot ka fillu, më bëti si, si interesant, mandi a këtërim për anjën të të të të të të të të. A këtërim për ati, fatëketësisht, fatëketësisht, në qovë se njëri ju e risikon në vetën e ti, do të gjenë që nuk po thëmë shpeshherë, Por po tham jo rall hera, kështu po m duket më bot, jo rall hera. E gjen vetën e ti që nuk kosh vetë ti aty aftën. Ja, çu ky sieti që bune të shtotën. E pse të ka shtyme buçë shtot nuk e diun e ti lype, ama ti si je që ky aftën. Gaseralisht nuk e bën njirin të mijm një sjellje dy. Apo, por e bën që të jetë ngjyrëmi i vardhushëm i jetës të ti. Apten. Andaj duhet mi dhon fund të aktrimit, ti kthemi originalitetin duhet me, me e flak falsifak, ato që është falso, apo? me largu ato, me largu, ti këthemi originalitit të vetëve të una, qëta që jemë, ju nuk pëtham po ju rëfyjnë një të jetit, po këtheju Allahot të të gjallë, nga se mungese e frikës fatkecisht, mungese e frikën dhe Allahot, në ka bërë aktur edhe për Allahot, apo? që po mungon për ullja dhe nështrimi për Allahot gjëllë e gjërali hu, që shpesh herë, ndodhë që Ma te për të kërkojmë nga Allahu apo ma te për të kërkojmë nga Allahu në bashkë të punëve të mira se që kërkojmë nga Allahu nga dera e kërkimit të falit për mëkatë të bëraftën. Nëso ne e dim cilë ashtë më efikase. Qëfare kanë zirë i nushtë në lehi sëramë nga barku i balenës? Përmendjet mireve apo e mëkatëve? Përmendjet mëkatëve, la ilahe ilantë Subhaneke Lefdrim Allat Për lefdata të e Allah jo, Kër vjen përnë me lefdu të ikon Allah është lefdruar Ndërsa une I një këntëm në dhalimin Une më zullëmqare Une më i kjeqe Apo Andaj ato që pa e kërkoj o Allah Nuk e meritaj Por përshpesoj në bas të bujaris të ndë Për në kërën e vojme komuniku më Allah në Gjellewala Me dëvërtit me generalin që kemi Të përullis Në nështrimit Në nxmimet, të dhe në q Çe kështu jemi afra, Allah, të jemi më afër Allahut te barekuhullahu te ala. Si do dëshoft, kjo është asha Kurani thot për këtë çështje dhe shumë ai të tjera që flasin të ndrullëzër dhe motra për frikën e që një kusht tregojnë edhe për vlerën e saj, por tregojnë edhe për rëndsinë e këtij ndrimit Allah, të Allahut azhgal. Në rregull. Ne apom se çenka shumë e rëndësishme. Ne e kuptuam se çenka shumë e domosdoshme dhe pasko do bëj shumë të frikën e Allahut azhgal. Disa prej këtyre do bëvi përmenë e shumë të tjera do të më ndem ku flasim për frytët e këtij durimi. Në rregull. Atëra çka e sjell kët çka e sjell kët frikë dhe çka bën që njeriu që ka kët frikën Allahu xhalla ora si duhet. Çka sjell? Nuk ka furnizues më efikas. Nuk ka furnizues më të mirë, nuk ka furnizuas më kualitativ, më të cilësor, të zemrës me frikën dhe Allahot se njohje Allahot. Nuk ka. Njohje ndhe Allahot, të të gjell, është furnizuasi më efikas dhe më kualitativ i zemrës me frikën dhe Allahot gjelë njënjën e luapët. Njerëzit nga mungese e frikës bëjnë më kate. E Allahot gjelën e luala kur përmendë njerëzit e caktum, të cilët, fatë kje cështë, ja kanë hapur vetës e tyre me komoditetë dyrë të mëkatëve, Allahu gjallë valahat, wa me kaderu Allahe haqqa kadrihi. Problemi i këtyre njerëzve është, se këta nuk i a kanë ditë, nuk i a kanë ditë pozitën, nuk i a kanë ditë zotit madhërinë si duhetë, nga se po tja si duhet, nuk dhe këta pra të aqshit dit Allahu të madhnish i duot nuk do të kishim bërë këto vepra korr kor gjutohet një herë një dietari një nga dietart e një or të kësaj kohe Allahu mëshofu ka vdekë kanor ka jetuar me një vend ku me vërtet diktatura ka qenë shumë e tmerrshme ka qenë shumë ron dhe në korrat pak më të tmerrshma Dhe nëmarisht, diktaturja t'i venit ka, ka, ka, ka ushtru presion dhe dhun me dhe të vërtet t'papar mbi banor t'e venit vetë apëtër. Sa so, që ka futë frikë ju në zamër, po edhe në palcë në zamërës. Së dija ka zemëra palcë, po këpështu më rrana, në zamërës vetë apëtër. E po, më rrana, më rrana, në dajtia, apëtër. Kanuar një grupë njerës të kjojgjë për një problemë. I kanë thonë, o, oh, hojgjë. Po gabojmë bre kërë dhe që është që ashtu të nëzete përfurim keqë për zotin, apëton. A të kuptem njëri përshamu, ka dhimët, ke po donjër, pa do njerështë, pa, qëka i bona zotit? A u dhe bëllam, apëton. A, ose thatë, përshamull, kur si qële asuin, zotit vëqë për më denu më këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë këshë kësh me dëvetin mendimi shumë të keqë për Allahun asë gjellë. I cili ka shtu i me folë, ju veq me menu, pa dhe me folë keqë për Allahun. Ku o dhe si tëllë të saktuar nështë edhe me me fjalë ofenduse dhe fyri në dajzutin gjellë e gjeralu. Ata janë pendume asë një kohen, po, normal, kjo, kjo është krim, kjo së arsituat me afekt, asë nuk arsituat kjo me me nervoz, asë nuk arsituat kjo me ngarkisë, pataka menusiën tarsë të u mbarë. E çka ju ka thonë kjo hoxha? Ka thonë në rregull, kto e kuptova, doon jo spodarime fol kjo për Zotin, po çka shto? Për pe idhimtë pesë në rregull. E kur po ju mungon diçka për këtë tnevit këtu, apo son rregull në rrugë se kanë rreça dhe diçka bajkit do të s'e mungon ai kalon. Na të marzi, apo i vjen me thoni që ja kurvalla. Apo për atë diktatorin, kur asë në menë sushkën më folkeq, pëse e ka në mush mirë këto, edhe kur të harran kja, kja i kalzat, më hëse zë bënë se bajgi kja që ka parësa në, e po, se kja komunikën, bajgi mirë me këta, kër kja është të qëprast nga frika për Allahot, pak si të prej këtë kja, shparëta në, për. andaj ka doshë më jë thonë se, në kësh problemi i afektet nervozës, parë problemi më mëngjesë e frikës Kesh qenë Allahu ma i madhin zemrët e jua, ja? Apo? Kesh me pasë reflektim të saktumje në kësaj botët. Mungesë e madhimi të Allah, Gjallahu Ala, pse ju nuk e njëhni Allahun, asë nuk më ndoni për Allahun, asë nuk e madhoni Allahun, kjo ka bërë që të mungon e frikën dhe Allahut. Kur mungon frikën? Pastaj, penda, apo? Penda e mendimeve, penda e gjuës është ngritur. Vërshon, pasaj. Se s'ka që kush, kush e menajon penden, Se frika është e që më në gjenë. Mungesë e kësa e ka hapë pëndën, e fjallëve. Ato që ka, subhanë Allah, njerëzit nuk janë jan të pajtimit. Nuk janë të pajtimit. Me zvete me e bo, e bojnë raport me zotin Gjellewala. Pse? Nga se këta njerëz kanë mungesë seriozët të njohën se Allahu Gjellewala të madhrimi nda i ti. Dhe mungesë e madhrimit ka bërë që, të mungan e frika nda Allahu Gjellewala. Andë Allahu të barëk o tëra Nësuna Limran, që fërë thët? Wa ju hadhiru kumullahu nëfse Wa ju hadhiru kumullahu nëfse Allahu azzawajal Wa të rikë vretin gaj Po ju thëm runu për meje Që kejë bëjën shëp Allahu po ju thët Rua ju li për meje Andaj, kjo është serioz Sa ma te për e njohim Allahon veçandërisht me emrat e Allahut dhe cilëtitë e Allahut, që flasin për madhrin e Allahut, për fuqinë e Allahut. E kështu me radhë, aq më, rad, më tepër do të sillim vetes ton të ndërorëzor frikënde Allahut. E dyta që e sill frikën e Allahut është meditimi i fjalëve të Allahut, i Kur'anit. I tjerë është kështu Kur'ani, por ndëjone për, për vojën e Ibn Djauzit. Ibn Djauzi ka qenë dietari madh. Ky thotë kështu. Ky çështë thotë nga se kërë ka arritë si duke qëto ku pa thëtë andaj na duhet me ngu këta e qka dhe ti pëngjauzi Rahimullah thët në qovë se thët leu enne mu'minen aqillen thët në qovë se një besimtar është i menqëm thënës sja ka pi shëjton i menqë i menqëm është është i vërdishëm edho musliman thëtë qykry njeri Në qofë se e lezën të të surën hadid Surja hadid është surja e hekrit Apo, apo? E në surën e hekrit E ka sellë Allahu a jetin e zbutje Se zemra vëmta Për me të regu se ky kuran E dhe hekrin e zbut E lemu në zemrë e dikuj Sotë që ka gjënoj vëmta Andaj thot Në qofë se një besimtar I menqër Kara e surat e lë hadid Monën men Ai lexon surën Hadid, thot dhe fundin e surrës Hashr ku Allahu flet për ndikimin e Kuranit në shkrirjen e kodrave dhe biezhkve. S fundin e surrës Hashr, thot dhe lexon ayatul Kursi. Apo lexon ayatul Kursi. Dhe lexon gjithashtu surën Al-Ikhlas. Thot gjithsesi pas kësaj apo thash hadit, fundin e hasher, a e të lë kursin. Nësur një klas, këto i këndan, thot Iban Gjehu zirahimullah, thot në qofë se këto i këndan njeri ju, thot gjithë sëse, gjithë sëse, do të për ullet dhe thehet zemra për Allahot, dhe do të mëhnitet, do të mëhnitet mendje dhe arsua ti nga madhërimi për Allahot. Andaj, meditimi i fjallëve të Allahot Gjallahu Ala, është ajë cili, pa tjetër, thash në esil, frikën dhe Allah të bare kotara. E treta, që esil, frikën dhe Allah Gjellewala, është të ledzash, të studiash, të meditash, rrath, biografisë, së njërit më të devatë shumë. Dhe ati që më shumë të ja ka pas frikën, Allah Gjellewala, Muhamedi sallallahu sallallahu. Ledzash së ja ka pas frikën. Dhe thush, subhanallah, meditoh, këj njëri ku është e ku e më nëftër thot i ibn Jozu rahimullah, kuçja çka majë. Thot o i mashtruar, ty që të ka mashtruar çefja Maraku. O i mashtruar, thot at xhenet që po e kërkon, at xhenet që po e kërkon me një bierzh mokatësh, përse ai ka dal babajt për një mokatë. Aje tu e u di çka po li po lloj? At xhenet që po e kërkon me një bierzh gjinohësh, babajt kush ai? Ademielsen. E për shka mu dal? Vep se ka hongër për një për një përme Kur që më shumë s'ka bëha? Ajetu dit me këmë ki pun tash? Ajetu dit? Përndaj s'ka ondra Apo nuk ka imaginata Duhet më ukynd në realitetë Allah Nëse dënë gjenet Duhet me dit ka i bjet Dhe me qëfar angazhimi bëhat Në ondra, në emra Në forma, në lavdata S'ka gjenet Kërkur se ka rritë që shtapëtët Ledzaja Ledzaja Qfar adhurimi ka po pegamberi sasë Ledzaja vla optën Apo dan qatë gjenet që ka lipaj po po E këqyr që ka lipaj Po të kishë të mqin Në dëgjë që po e thënë Po të kishë të mqin Kësë bohët Astë nuk e këgjistar Po me e provoku Këtë zamër në gjumë që ashtë Edhe këtë mendje të lodur që pritëm me menu për të punë, për me provoku këtë mendë e këtë zemër, po e thëmë këtë shambull, veqë. Po të kishëm qenë, të nërëzër, në pozitë të Muhammedit sallallahu alësallam, në vlera, dhe në pozitë të kalahu gjëllë e o'ala, a po, kishëm e metë në diskutabil, me këto punë, ashkojmë atjafëm. Pozitën e kemë, po punë si kemë sa duhet, a po, e parame në punë si ki si aji. Spo ku kërkesa në kështë, ambicin në kështë, nërso pozita ku, ku jeti me ta? Ku jeti me ta? Ata e medita për këtë punë Allah. Kësë jë frikën dhe Allah gjallë u ala. Ku me dënë, aj, aj, është zbarë me ledzim të jetërëm e të Kuranit. Ka arënë sa va me e qurë Bilali, e ka gjithë e së nukën qëllë të bomë pilatëve është që natë më falë, janë fri komët. Pse e ka po këtë punë, Allah? Tanë jetë e sakrifizë mundë, lodhje, angajimë, për çka? Për çka? Për Allahi veç për njësëm, Allahu me qenë i knoqër me ta, për azëj më shumë, e dhe minë gjënët, qëfar tjetër interes ka pasë për kabere, cilin? Cilin dhe ka pasë? Asë një heqë, apësëm. Asë një heqë. Një ditë, subhan. Shikane pe pengament shumë raste ka. Dëgjoni pe pengamentin se. Një ditë është lajmërua se është zn Hana. Deni kurrizin e Hana apo ka edhe kurrizin e Dilli. Konjëloj namazi më skuqu fal. Ka se kjo është një shenjë e drejtë për drejtë Allahu te xhall që e ushten zëmër madhim te Allahu te barekat Allah. Të kur e kando gjukton ndryshime kozmologjike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thonë disa transmetues thonë ka dalë pe shtëpisë duke u vesh, nuk u vesh në shpej subhanallahu. Po i zarrën pjesën e poshtme të tetërs që ka pas, e ka mbuluar veten, po s'u lidh mirë subtil mirë. Ka dalë çortu te ngrej zag nëpër rrugën xhamit diktu u lidh. Pra pa se çka po ndodh, çka është që sa më shpejt me ururin Allah xhele wala ta e ka farë namazën, u largua jo, ja, edhe e kam përtija, Rasulë Allah, a, ke dalë me vrullë, thëtë, vallaj, patë afrikë që buë kja meti, patë afrikë u buë kja meti, s'kim bakas më veshë, me kërku i stikfare, falë Allah Gjallahu Ala. Kushe ka buë këtë punë, Allah? Kushe ka buë këtë punë? Këtë që Allahu Gjallahu Ala, s'ka kryu matë mirë se kjo aptën. Ka mat... Nuk ka kryesë, që është e Allahut, e s'ka tira kryesa, Në dorë të Allahut, ose që ky që ka ngrih zag, fis tonë në vet ose tish në vet, nga frika pij Allahxha lewala. A ne ka prish ndonjëre gjumin? Frika pij Allahxha lewala. Ose sot ka bóa kia që një herë me tron men, një të në jetën tënde, e çkën se nuk ta fal. Edhe kjo më ta prish gjumin, a ka ndonjëre që çtop. E po ç'i kjo është mungesa e frikës, mungesa e leximit. Nga se na nuk njohim gjeta pe pygamber son këto aspekte. As Ashtu që praktikojmë, na kanë azhë do pun ti era me elzu për pegamerson. Këtu më ranci janë domosdoshme. Leximi i jetës është domosdoshëm. Do nuk kam përmend, se këtu që po i përmendim, kur balanzohen me të shprehuar në Allah natë që kena bëj çaf, e ja bin kuptimin e duhur. Normal, se këtë dy legjërata që nevojet për të shprehuar të gjithë Allahu fal, po duhet më e balanzo me kësa tani jeton në nondrën, në, në, në mesin e në nondrën, edhe veçme na shpresu na shtoj gjumi u Allahu e duhet më naqup i gjumët, frika ndaj Allahu të barek o talafë. Andaj lezimi biografisë dhe mësimit të pegamberit sër Allahu A.S. Zashtut, tjetra që në mundësan, që kemi frikë dhe Allahu të gjallë e vala, së duhet të nërodhë dhe zremur të ashtë, meditimi rrëth u thimit tënë, për fundimit, a edhinë për pak qasë të kumunë në shmekonë, Më Allahi, asë as, qastës janë ato, për pak. Muhammed i Salasëm ka thonë, me dë vërtet, me dë vërtet, gjdo kush për juve, zjarin e ka më afër se kjo dëmari që i e rrahen që afë, për tër. O që këtu nga të në vë ka afëru, për tër. Po mundësia me hinë gjëhenem është, apo, shumë e madhe, më e afër të se kja. Thëtë, u e gjennë të këdhari, kja, më s'kujteni që me gjennim, edhe gjennetin që këtu n Krej qka është, është një dalje shpirtit, që nuk i duhet me rekulmohëtit asë qaste, se qaste gata është. Ti ma shkurë se qaste ti duhet në fëllë, apo me dëbartë nga kjo botë në botën tjetër. Të. Andaj, s'ka venë, për do ta, do, do pun, venet, të pëndohëm, do të përmjërsovëm, e kry këtë punë, a përshë që s'pas ka venë, meditara dhe të cëndërimi në varë, olloj në rrubë. Në ka nëvej meditu një p kornesa dajte para lodh me ton logarin çka i thua allahta çka i thu për gjendjen çka i thu për gjuhën tone çka i thu për punë çka i thu çka i thu për sjelljet e tua çka i thu për veprimet e tua çka i thu çka i themi allahut për papërgjigjesin ton çka i themi me ditolla për këtë punë me diton nga se kjo është sjell frikën e allahut xhallahu ala është sjell është dëshon gjendjen kujtriu mediton për këtë çështje atë andameditimi për të punë është sjell Gjithashtu dietarët e kanë përmend se për shqoaçëve që e sjellin frikën e Allahut Xhallahu Alal, prezencën në e Ligjërata. Nga se hiri ndryshkët për jashtë, e ndryshk e ndryshk dhunja e, nd, e ndryshk puna, zemrën. Vjen që të bëre bile pak pak nga diçka të. Nëse edhe kjo nuk është, he, me far, me shku për e me çfarë, me çfarë shkope godit zemrën të çoqë përgjumë propriot. Prandaj nuk është e qëndrueshme. Aja që dikush mund të thotë se nuk ka nevoj të është për ligjërata, nuk ka nevoj përmësime, gjithë mund ka nevoj. Ka nevoj ajo që na mund nga, ose ajo, ajo, ajo që thon, duhet me e lonë, nuk ka ligjërata. Po është papërgjëtsia për badhe ligjërata, e qëta po, qëta kena nevoj po? dhe pa. Papërgjëtsin dhe ligjërata kena nevoj me elon. e lonë, e qëka i bjenë, po me ardhë veç me ngu, këna që me shkumë, kjo papërgjëtsia është. Andaj nuk duhet paprgjesia e dikujt pe neve, me mbyllim imbirnë të fulet për Allahun, zban? Gazet fulet për Allahun me qen gjithmonë aktiv. Nuk është te për kur me ngulë gjërata, jo kur në kohë të për, kur imit përgjeshëm. A paprgjesia të bën? Edhe më falet tani për ty të për atë kur i paprgjeshëm. Qysh falet edhe ran, shpif, mastron, apo edhe më falë ka tepër për ti Allahu. S'po ples s'po ndrej. Edhe më agjëror tëpër, që s'po rregullon. Në çonse braktisët ligjëratën e emr të asaj që boll këngau me shumë zbatu, nëse në emr të saj, po dhe boll dje falë Allahu i drejtë prap. Andaj dua të them që këtu janë vezësvet e shejtanit. Këtu janë vezësvet e shejtanit. Ligjërata është burimi i domosdoshëm, nuk ka patë. Është gjallënia e muslimanit. Është ushqimi i zemrave. Por ajo që duhet ta përmirësojmë nuk është ardha apo mos ardha. Ju ardhja domosd, por duhet ta përmirësojmë cilëtinë e ardhjes. Apo do të, kvalitativ, të, si të, të, të duhet të dvihemi më kvalitet, më cilësor dvihemi me dëgjuar. E ku dëgjimi është kvalitativ, prezenca është kvalitative, edhe largohet pa policie, kimë pa sa më rëndësi në gjerrata. Ashtu që kjo çtu përkujtosh, si dil spiçituet, kush ta thifrik Allahun. Çtu ngan për Allahun ti, do të them msimën e gjerrata. Gjithashtu Çoç rimi musliman, me njerëz të mirë, çë të përkujtoj për këto punë. Flasim për këtë çështje. Me lejen e Allahut të mënduar, e shtojm, gjithashtu e shtojm edhe frikën e Allahut xhalla xhala ulop. Gjithashtu ajo që dua të përmbaj në lidhje me kët temë është llojet e frikës ndaj Allahut azh xhel. Llojet e frikës ndaj Allahut xhalla wala. Të ndërrohen dietarët i kanë përmend diso lloje. Dua që kalon e porto shumë shpejt. Po shkak se do kua po shon shpejt. Lloi i parë i frikimit të Allahut xhallahu ala është ajo që ka të bëjë me obligimin që kemi ndaj Allahut në këtë adorim. Ngase frikënd e Allahut xhallahu ala është domthonë temë e madhe, nuk ka mosnjë njeri që ketë me kontë barabartë. Mirpo është një nivel që do të me kontë barabartë. Ajo është obligimi. Diri ku e kena bërshmi a pas frikën Allahot? Djetarët kanë thënë se frika obligative ndaj Allahot është ajo frikë e cila të ndihman në kryrën e obligimeve edhe në largimin nga haramet. Si të lënë një obligim, ose të bënë një haram, mungën frika. Apo duhet me plëcu nga se s'ka qara në prezencë e frikës pa e largu haramin. Nëse ka kohëram prezant ose ka mangësi të kryes obligimeve, burimi i kësaj është kush? Mungesa frikës të Allahu xhëlalauha. Nuk është plosur vazhibi, nuk është obligimi sa duhet apo. Kjo është niveli i parë, që duhet të mat a kemi sa duhet apo. E tash, këtu pika që na sille frikën dhe gjeleora, so të Allahu xhëlalauha. Sa so kemi nëpërto, sa kemi për frikë ti nuk, edin, nuk edin me me zemër, se, se e di, nuk dinë mat me zamërt ose se ç'i termometrinë duhet. Apo, po matemë ga të shmërin të ndë për të zbatu obligimet dhe për të lërgun nga nërreset. Nivelli dytë është frika që ulemante kanë quat e mustahab, e pëlqyr, dhe kjo është ajo sësia e shtuar e frikës së lojtë parë. Aja e këzistan, po kjo është është pak me shtuar. Dhe kjo është e që i ka buhet djetarë të hershë e musliman të mirë që me bëna file, me agjeru, me dhënë sada kona file e kështë më ratë, dhe po, sa ma e ngr atë që me efikasë ka qenë pas e reflektimi i këso frike në? Në filet, në gjyrat vëndetare, pun të mira e kësë më rrallë ato. Nivelli tret, ose loj tret, që u e kësot është, i kanë thënë, frike e mëngët, e të lështë e mëngët, është ajo që vjenë edhe shkanë me moment. Për shembul, në gjyëmë për Allahun tash, të mështë, ha Allah, ha Allahun, gjendë, gjendë, mështë vetë, Si dalëm hala tek pa vesh kputsa të harritë të tyre. S'sfmosh mira, apo pse? Pse e rrjed dikon? Apo e rrjed. Kjo, kjo kjo nuk kurrë që nuk ka frikë. Ku më thënë nga frika pjalota të çan? Nuk kurrë që nuk ka frikë pjalota. A është frik? Por a është efikase? A është afaqjate, nuk është atë. E lezon ja yat Allah naruit mosvat halljon. Mos 5 minuta vapi tonë shon sut kus duat ton. E ku me a jete tash kushkoj? Allahu nafal, po harroj vallahu. Po s'jo s'poç po harron ti afta. Po s'është kualitative. Sëman. Apo, edhe kjo është frik. Mirë, po kjo është frik e, momentale, e çastë, kalimtare. Q mirë është me të ardh. Po kur vjen do të më rujt. Mos më lënë me ik afta. Apo, mira, ajo mira kur vjen. Po si të djeshi ka ardh, më i heruje. Dhe mundoje që ta aktivizosh në trajtimet e duhura. Dhe loj 4 i frike se ka përmend djetarët <coughs> është frike a qërtume, e <coughs> ndalume dhe la gjele e vala. Sa ka frike dhe njume, po ka, për shambull, ka njerësë të ashtë nuk e dhjemi qëjtë frike, pa ta s'pa ku, qështu të, të glemë, kam frike për i zotë dhe azov gjele vëtër. Frike që demoralizën, dëshpran, demoralizën, ka bërë punë të shia dhe kur farë shprejse s'ka, Kush ja ka fik dritën e shpresës, frika padrejta. Se djiri që pa shamull e pranon që po bën keq. Kish pasëm u pendu. Po ku mu kthyne ato? Ça kumbo? Ky nuk do, apo shek nuk nuk do mësh ky s'po ta më u kthy. Ky ka por i mungon shpresa. E kush ja ka humb të shpresuarit, frika e tepërt, ose ose ta quaj frika padrejt, frika që nuk nuk e ka kot nuk e ka kët detyrata. Q njerëmi dekurajohet. Andaj ka njerëz që kanë një pyet dikush, oj, po vjen kanë frikë për dikës, as nuk fal, po mua askordhjo. Çfarë frikë është për dikë që fa s'u faljo? Frika për dikun që s'ti më falë më shumë. Po ka njerëz tillë që nuk dinë të menaxhojnë frikën. I vjen një frikë e caktuar, më nuk dinë s'mi ka vjen, apo frikë që e demoralizon, e, e, e gjunjëzon, ja ja, ja fik spresën e çto më radh, e dha ato tuta Pizoti. Po sa më vën kia. Këna ka më vën. Sikur sa një që ka pas, frikë di Allahu xhalleu ala dhe ka mamin më smutoj për pora ecë mos vet. I ka von bi vet vet, kallomni, e bënom ni hi plot tani shpërndom në përshkëtin tonon letu mban era, çështose Allahu s'u mrin gjallë, s'e më I vet, një, një hiji, nand, po mrin gjallë mos vet, çka çai kallzoja atë. Po çt' frikte kishfryzuaj pa u kall, më buto u fund ditës, mamin ikish pas fundon. Apo? dhe përsa laugjër në voreja ka qmu këtë që ka posë zemërse, s'ka posë efektim negativë, nëse e ka rdekja. Po të kishmejt i gjallët, këmë e qitë frikë, pa dushim se kishme posë efektja negativa. Përndaj, kja është e frika që e ka përnën djetarë në tash nivellet në rafën e dispoziteve, obligative, e pëlqyar, e bangët dhe e qërtuar. Dhe përfund, duha të flasë për të quaj Edhe kjo është lloji i frikave, por është më tepër e ndërlidhur me, me mënyrën e frikën ndaj Allahut. Çfarë të ka bërë ti të kesh frikën? Dhe këtu janë dy lloja. Ose të themi thjesht janë dy lloja të ndara pasatë në dy lloja. Lloji i parë frikën ndaj Allahut xhallahu ala me këtë kuptim është frika ndaj Allahut Fri kanë dhe Allahu Gjelle Gjelal hu përshka këtë njohesë vetës dhe njohesë Allahot. Një që e një vetë në vetë. Apo, a nuk menante nuk është kjo aja e gjëhnimet, a vjenë më munë. Kjo vëshë raport në një vetë e njohesë. E një vetë e ti së është i daptë. Dhe një Allahu Gjelle Vala së është i fuqeshëm. Apo, thotë, me qëka muna menallën në Zotën Gjelle Vala me më marë? Me kërgjë, Allah, pëtër. Me qëka muna, me qëka muna unë mëja marë Allah të furnizim, me qëka? Me kërgjë, shikon se i dop tje, pëtër. Shikon se i ligi, shikon shiko se i pëmbrujtën je. Apo, shikon Allah unë gjellë levarë, sa so i fuqishë mështë, pëtër. Në e ka prunë të ftoftit, në e ka obligu të tomë mëveshë, pëtër. Skiqara, skiqara, e ka prunë natën, apo, skiqara po për shtatë, pëtër. E dashtë dasht, qësa i dopt tjë aftër nuk ke mundësi nuk ke mundësi nuk ke mundësi që ka allë nërëvonë nuk ke mundësi që të kontrolash nuk ke mundësi me kontrolu as klimën e trupit të në aftër te sot dan me posë në zëtë së mundë është me kontrolua në kërështë u në hi ku në zëtë që sotë dhe në mërru dhe i ka thonë aftër a pa kërë i ka thonë Allah Jelle, Ibrahimi in Allah ju hi wa ju mitë Allahu ja pjeta dek, këndolli apo ç'sot. E ç'së bën ti? I ka kapur në dyskret burgosën, një e ka myt, një e ka shku konçel, një apo ç'sot. Ja, na s'po themi këtë temperatura apo se aty ta bën ç'sot? Edhe atje 40 plus bota merdhishaftë. Apo? Po dua si të them se i dob tjetër. Nuk i mundsi athem. Madje ti nuk i mundsi. Nuk i mundsi me kontroll disponimin të navon. Apo? Sa kësë pa se me kon lumtë po si athem. Sa kësë pa se mos më u mrzit, po më mrzitesh apo? Shiko se i doptje, nuk i mundës jasë, në vetë të tërë me kontrujë, limë më diqka jashtë atë e që është shumë, shumë e madhë. Nësë Allah Gjellewara kontrullan me tërë këtë kosmë dhe këtë gjithës jepëm. Kjo njohje, bëm të ja kësht frikë në Allah Gjellewara. Dhe pa dushim se kjo është njohja, kjo është frika më kualitative. Apo? Kjo është njohja më kualitative në Allah Gjellewara. Kjo është loj par njohja, do do më thon frika ndë Allahu në bastë juaj e se Allah xhallahu ala. Në thash kë ka dy nën lloj. E para, juaj e vetëve tona, dhe nën lloji dytë është frika ndë Allahu xhallahu ala, jo për shkak dënimit. Jo për shkak të asojt parës, sepse ajo është të themos dashnë, po kë e dytë është për shkak, për çka? Është për shkak të humbjes së lidhjes me tatë. Ka për djetarët të zëtë, ose njerë zëtë ndaj, e kështu më radhë, nuk ja kam pas frikën Allah o gjellë le ola që përshkak gjynoha vë, pëtër. Apo? Po ja kam pas frikën Allah o gjellë le ola, mos po bje në i gjynoha për i këput për i tina, pëtër. Dhe kuptova? Jënë ti i lidrë me Allah o gjellë le ola, një duke falë namaz, një duke agjehu, një duke është kërru gësë mirë. A ka mundësi kë Në e kjo të tusë në bërë, më në shumë aftëm. Qëfar të të Ibn Qajmë, rrëhimulloha? Të të Allahu gjëlle vëalë nga njëherë, e ndryshën gjendin e robit. Kjetin e mëkatarë, por nuk e bën përshkak një mëkati. Ti e nështë ta në adhurim, në punë mira. Në pa Allahu gjëlle vëalë bënë që? Me të rëvë vullneti, mu plëkshtu apëm. E realishtë është doshë më të rëvë vullneti. Por, nga vullnetin ma dhe ambicja për punë mira, plokështosh. Bie imani, edhe shumë njerë nuk di me më në gjithëm e situatë. Ibn Kajmë, thot, a dim pëse Allah e qënë këtë gjenje nga një herë, se ka përreshtime të sektuara, e bjenë për me pa për me pa malëngjimin tëndë edhe diritën tëndë për ato që i kje dija, sa për dhimët. Ibn Gjauzi, i Rahimullah, thotë, më pëlqew e lavdhrimi dikujt ndaj meje. Një një e ka ljudu, a, ma shë Allah në knaqëja. Edha ti ka ikton zamër qefi. Allah në arrujtë. Thatë, adhësi pasoje kësaj e humba në bëllësin e adhërimet. Ata i kanë shrihu amën namazën. Edhe si se kanë shrihu, s'ka shrihe. S'ka shrihe. Ata që mësu më falë, pa shrihe, si Allah në falë. Në azdim asë kërë hupe, masë kërë në vinë. Stonë në hupë pëshqisët në hotrët dhe, dhe, dhe të shihuarit fatkecisht, aftonë. Ata i sisht, kanë shihuar me i herë e ka hupë. Thotë po se e humba shije në durimit. E mbëllësi në durimit, e si ka në durimit. Po së është e eknatësia me hershme. Qfarë ka thonë? Nuk kanë edhë në hajri sholë, që Allah i në fatë, ja, ja, ja. Thotë vrapuva në të gjitha antë për me gjitha, aftonë. O shunë natën, ka thonë sadaka të so, deri sotë të gvarezat rrësha kohë të gjatë duke me ditur të gjendjat e, e të vdekurve e logaria për Allah Gjellewara që me gjithë taktu masa me erinxal zemrë, me rikhtu prapë aktivitet në sojnë në qendër në ndurimi më pëtëm. Fa njerë është tuk nashënë ndurim? Sotë, nesër është nashënë, normalit doku të tajënë se nesër pëtë nashënë. A në frikën dhe Allah Gjellewara nuk të lenë që ti është indiferend Frikën dhe ti, këllaj, nuk klenë me hup aftër. Emona aktive gjithmonë. Ane nuk është vëqë frikë për gjuna, nuk është vëqë frikë për dënim. Por është edhe frikë, e sëta është e ndërlidhër me, e ndërlidhër me raportin me Allah me, apë, apë në Gjallahu ala aftër. E ndërlidhër me apët në rranë, ko a rabë sa të dushë? Sa të dushë, ko a rabë? A, a ko Allah o rabë sa të dushë? Na, Allah në rujt Kur kush pe neve nuk vjen nesër më vonë, ajo xhamia është prast. Jo valla, ka Allah i mosh apo i mosh më tier. Sepse nuk e ke këçaturimin e tij apo. E frika se po të ndran, edhe kjo është vë frikën e Allahut që ajo lëfton. Panasi mor frika që po të denon atë. Dhe frika fund është frika që vihet si pasojë. Si pasojë dënimi i tij apo dhe kemi frikë që vije si pasojë e djënjes ndallah xhale wala me dy llojet dhe frika që vije si pasojë e dënimit ndallah xhale wala. Të kërson Allahu xhale wala. Allahu të ka kërsuar për kat, mos e bë, mos e bë kët, ose ka kërsuar ku është praktika e obligim, e ka kërsuar Allahu xhale wala. Respektimi këtij kërsimi dhe frika që vije si pasojë këtij kërsimi, edhe kjo është frikë kualitative, edhe kjo rregull. Mir po e shkoim mirë kësaj të fundit që e kemi na çto çto jem na, mos aktiv çto jem. Tu ta përgjhenim, of ose në vëronë zoti. Në regullë kjo, për të. për për shëqë, pasë ka dhe frikë atira, bajgjë ma, ma kualitative, pak ma të cilsore, pak ma të gritura, që kanë të bëjmë, njohin dhe Allahu Gjallu Vala, dhe njohin e vetës tonë, dhe njohin e begative që Allahu për në japë, veçënësht ato të adurimin dhe ti, edhe këto janë ato që japin cilsi dhe kualitet frikës dhe Allahu Tëbarake, vëtëala. Normalisht, lidhë me këtë adhurim, kan mbetur edhe pika të tjera të domosdoshme që e ja plotsojmë këtë kuptim, por ato pika do t'i shpalosim inshallah dorë Zotit Madh në javën e ardhshme, ndërsa pse sonte po mjaftohem me këtë duke lutur Allahu Xhalleu Wala që të na ibush zëmbët me dashurinë e tij, me të shpresuar në të, por edhe me frikë dhe Allahu Xhalleu Wala frikës së lla, ndaj përmirësimit të raportit ndaj Allahut dhe e bën që adhurimin jon të jetë më cilësor dhe më kualitatif. Allahu është poreft, deri takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi sallam besni me qetësi.